CRM linea sport in linea con lo sport. E allora un buon pomeriggio da s a n t i g e l o v e s e qui da CRM e p i r e d i o Iniziamo questa serie di trasmissioni per quanto riguarda lo sport cefaludese e, e soprattutto eh, tendo a precisare che questa nostra questo nostro appuntamento che ci vedrà impegnati ogni martedì qui dagli studi di CRM per voi che ascoltate eh, in audio e per voi che ci vedete in video attraverso eh, streaming su CRM e p i r e d i o i t in internet. Eh, chiaramente eh, faremo eh, iniziamo questa serie di programmi dicevo per parlare di sport ma soprattutto eh, dei problemi che affliggono lo sport a Cefalù e anche nei dintorni perché no perché eh, chiaramente eh, CRM eh, è una radio che viene ascoltata eh, benissimo anche in altri paesi limitrofi dunque eh, noi già invitiamo eh, tutte le società tutti coloro che eh, praticamente eh, fanno sport Eh, a eh, essere ospiti di questa trasmissione. In quanto appunto dicevo, ecco non ci soffermeremo al, al lato eh, agonistico dello sport, ma affronteremo, ripeto, quelli che sono i problemi legati allo sport, alle strutture, alla mancanza magari eh, di finanziamenti, insomma tutte quelle che sono le problematiche di di, questi, eh, di queste società le affronteremo man mano che andremo avanti eh, in mm, nelle varie trasmissioni. che eh, ripeto sono e saranno il martedì dalle d i c i n poi insieme ai nostri ospiti che inviteremo nel corso delle varie settimane eh, parleremo appunto dei problemi che ogni società eh, ha e che vuole esprimere che vuole eh, parlarne qui con noi e oggi chiaramente come questo come primo appuntamento io eh, così ho eh, cercato un po' eh, di invitare quelle eh, quei rappresentanti eh, di, di di quelle categorie eh, di sport eh, diciamo eh, più conosciute più conosciute nel senso che abbiamo eh, calcio abbiamo oggi calcio basket eh, volley eh, parleremo con abbiamo già degli ospiti in studio eh, chiaramente a r r i v a paulo l'amico Oddo, se non sbaglio, del v o l l e y abbiamo il presidentissimo del, del, del basket, t a t o Marsala. e Stiamo aspettando il presidente eh, della ehm, c e f a l u Calcio, Salvo Cimino, che abbiamo invitato. E praticamente abbiamo anche invitato eh, oggi il, ehm, i dirigenti di una società nuovissima che è nata da poco e soprattutto da loro vedremo quali sono stati i problemi perché la problematica importante eh, permettere su una società abbiamo visto tante società nascere crescere e morire noi eh, appunto per queste società giovani che nascono proprio da poco vorremmo capire eh, qual è lo spirito di iniziativa e come hanno eh, iniziato questa loro avventura dunque oggi parleremo di calcio parleremo di basket parleremo di volley eh, mi riprometto di avere in studio eh, l a prossima settimana anche il presidente Pino Garbo del calcio al una un'altra eh, disciplina che sta andando veramente bene in quanto la squadra eh, del calcio al cinque si trova nei forse al primo posto in classifica ecco eh, di conseguenza parleremo anche di altri sport noi vogliamo affrontare tutti quelli che sono gli sport che ci sono e che eh, quelli che si fanno e quelli che non si possono fare per vari motivi allora io direi visto che abbiamo già qui con noi il Presidente Totò, anche se adesso aspettiamo anche gli altri, così iniziamo ehm, eh, a parlare di questi eh, di questi mh, problemi. Eh, praticamente mh, ecco abbiamo anche eh, il mister della eh, del Cefalù calcio Minutella eh, che eh, Salvo Cimino il presidente benissimo accomodatevi lo studio si va riempiendo io prima mentre loro si sistemano volevo eh, salutare ringraziare i nostri sponsor che sono la Globeat Viaggi di via Portosalvo 54 a Cefalù Betty Sicili scommesse online via intorno 15 a Cefalù è e mondo moto vendita e ricambi auto e moto in via Roma a 127 a Cefalù bene è eh, il tempo di sistemare i nostri ospiti che sono arrivati adesso mancano soltanto i rappresentanti del ehm, della Proloco Sant'Ambrogio squadra di calcio terza categoria neonata da qualche da qualche mese Poi ne parleremo. Grazie. Allora, ritorniamo in studio. Eh, presento gli ospiti ufficialmente. Allora, alla mia destra, eh, Salvo Cimino. presidente della Cefalu Calcio. Poi abbiamo alla mia sinistra, eh, non siamo qua comunque visto che siamo in periodo politico, è soltanto una posizione in studio. Eh, presidentissimo, dicevo Toto Marsala della Zanella Basket Cefalu, ma di tutto un gruppo di eh, di squadre che lui ci parlerà di varie categorie che affrontano eh, per quanto riguarda il basket. Enzo Oddo, del, il rappresentante dirigente del v o l l e eh, y Cefalu Costa Verde, e poi parleremo anche con lui delle varie perché dobbiamo cominciare a far conoscere quali sono le squadre quante squadre ha ogni società in che campionati sono impegnati e poi abbiamo Mister Minutella che è seduto alle mie spalle eh, del c e f a l u Calcio bene allora io dicevo ripeto nuovamente caro Salvo che questa è una trasmissione sportiva che non si ferma a quelli che sono i risultati. Ormai i risultati e classifiche già la sera stessa si sanno, le posizioni, eccetera, eccetera. Ma noi vogliamo iniziare a parlare, e fare un programma sportivo che praticamente eh, si occupa anche dei problemi delle eh, società sportive. Eh, che ci stanno a Cefalù e nel circondario. Dunque parleremo di calcio, parleremo di basket, ma parleremo anche dei problemi che ha una società eh, per poter portare avanti un campionato. Allora, eh, cominciamo con la prima domanda, eh, una domanda unica per tutti. Eh, innanzitutto facciamo conoscere i nostri eh, radioascoltatori quelli meno attenti. Come sta andando il campionato? Ricordiamoci, fa l u calcio, campionato di promozione. Come sta andando il campionato? È che eh, praticamente fino a questo momento, se ci sono state delle difficoltà, parliamo a livello sportivo per il momento. Salvo, allora, eh, prendi pure il microfono. Diamo questo a Salvo. Perfetto. Eh, comincio a salutarti, Santi. Mi fa piacere ritrovarmi oggi pomeriggio qui con oh, questa delegazione d e l mondo dello sport c e f a l u d e s e E, a distanza di qualche mese posso affermare tranquillamente che sono davvero contento di rappresentare il mondo del calcio c e f a l ù t r a m i t e la c e f a l ù c a l c i o e sono anche sorpreso dei tanti problemi e difficoltà che sia la mia società che anche le altre stanno riscontrando in particolare quest'anno. Ovviamente la crisi t o c c a n o le aziende tocca anche le nostre società le, le difficoltà nel r i p e r i r e i fondi sei Sono arrivato, sei arrivato alla sale. facciamo ecco, è uno sportivo questo, questo secondo questo secondo punto lo lo, lo riprenderemo subito diciamo eh, che eh, in questo grande. momento la eh, c e f a l u calcio per quanto riguarda il discorso eh, sportivo agonistico sta andando abbastanza bene eh, siete se non vado errati terzi in classifica Confermo. ecco terzi in classifica venite da una vittoria esterna ne parleremo poi fra un po e cominceremo ad ad entrarci in quello che è il vero eh, punto del nostro programma quello dei problemi effettivi della società un saluto caro a t o t ò e poi passiamo la linea alla regia soltanto per un saluto e per dire che questa z a n e l l a basket va a gonfiavere totò tanto un saluto a tutti insomma la z a n e l l a basket va a gonfiavere quest'anno diciamo a non mi aspettavo che questa mia squadra avesse una, una crescita eh, così notevole tecnicamente eh, ovviamente è un campionato dove ci sono sei squadre eh, dove ce la giochiamo e altre eh, tre che sono ovviamente una squadra da Serie D questo dovuto al fatto che ormai molte squadre non possono più affrontare campionati e molti giocatori li mandano a caso non li prendono bene? però sono fiero del fatto che io ho solo un giocatore di fuori e tutti dentro e sono primo in classifica e d è l u n i c o stipendiato ed è Walid e ieri in una riunione con Mazzara che ci sono state delle problematiche perché non riescono più a pagare i giocatori hanno preso spunto dal fatto dice che la Zanella Basket con poco è p r i m a in classifica e io rispondo noi siamo primo in classifica con molto perché abbiamo un cuore grande i miei giocatori hanno un cuore grande veramente eh, talmente tanto che quando scendono in campo se decidono non ce n'è per nessuno e lo hanno dimostrato fino adesso e infatti eh, diamo uno sguardo anche per quanto riguarda il discorso agonistico e eh, dicevo per quanto riguarda proprio eh, la classifica eh, avete vinto l'ultima partita in casa con l'Alcamo 87 a 60 siete primi in classifica dunque sta andando a gonfie vele questo campionato per la Zanella Basket adesso passo la parola all'amico Oddo dirigente del volley Costa Verde e poi parleremo anche delle altre squadre satelliti che ci sono praticamente all'interno della vostra società. Anche questa, eh, malgrado tutte le crisi, le nostre squadre sono nei primi posti in classifica. Questo è importantissimo perché la Costa Verde c e f a l u si trova terza anche la in classifica, devo dire, con oh, un ottimo andamento in questo campionato, Enzo. Sì, eh, grazie innanzitutto per per questo invito. Eh... Essere in alto in classifica è solamente un pregio dei dirigenti. e eh, Qui faccio un plauso a Totò, faccio un plauso a Salvo, faccio un plauso a, a Mister, eh, perché vuol dire programmare bene, vuol dire saper scegliere i giocatori, eh, vuol dire saper gestire un, un gruppo. Eh, è, è vero, le nostre squadre, malgrado tutto, le squadre cefaludesi portano in giro il, il nome di Cefalù. Eh, chi lo in campionati nazionali chi in campionati regionali eh, ma eh, nonostante questo il nome di Cefalu gira eh, ed è ed è importante soprattutto per per la cittadina noi abbiamo avuto diversi problemi eh, ovviamente continuiamo ad averli perché abbiamo problemi di organico dico abbiamo sette giocatrici più abbiamo aggregato alla prima squadra alcune ragazze eh, provenienti dalla dalla nostra under 1 6 e eh, d i c i abbiamo avuto dei programmi, però nonostante questo Totolo ha sottolineato perfettamente eh, chi scende in campo lo fa soprattutto per per la maglia, lo fa soprattutto per portare in alto il, il nome di c e f a l ù e non lo fa da mercenario o, o da altro. E questa è secondo me la cosa più più importante. Ok, allora eh, adesso noi diamo la linea alla alla regia per la pubblicità per qualche minuto. E intanto è arrivato anche Filippo Serio che rappresenta, eh, se non mi s b a g l o adesso ce d i lui, il, è il vicepresidente, no, il segretario. segretario della eh, Proloco San, eh, Sant'Ambrogio. Dunque fra un po' parleremo anche con lui. Adesso linea alla regia per un, un po' di pubblicità, grazie. Ed eccoci ancora in studio alle 17.18 e i n questo momento eh, abbiamo adesso Filippo Serio, segretario di questa nuova società che è venuta fuori da poco, eh, la eh, Proloco Santa Ambrogio. Eh, anche a te, adesso a te devo chiedere una, una cosa che avevo detto a loro prima. Voi iniziate eh, questa avventura da quest'anno. Eh, con tutti i problemi che ci sono problemi economici problemi di strutture perché praticamente il campo Santa Barbara si vede arrivare un'altra società già è un campo caro Salvo che eh, insomma eh, ci vorrebbero tantissime cose perché è eh, una struttura che eh, secondo me negli ultimi anni non è stato altro che abbandonata a se stesso anche come come eh, non ci sono state eh, ristrutturazioni anche come tribune anche cioè praticamente questa è come quella persona che vive sotto i ponti finché campa campa quando quando muore muore cioè praticamente non abbiamo visto niente di che ecco e questo è un altro male per eh, per quanto riguarda il calcio allora invece andiamo caro Filippo Allora, eh, come è nata questa proloco Sant'Ambrogio? Da che cosa? Come è venuto fuori questa idea? Allora, principalmente è nata fuori dai ragazzi di Sant'Ambrogio, perché un giorno sono andati da c h e è il nostro vicepresidente Pino Davola, che voleva essere qua. i n s z i a m o al presidente ma si scusano che non sono potuti venire abbiamo tante trasmissioni per farlo. sì e infatti hanno detto, la prossima v o l t a saranno ben felici di poter venire perfetto allora sono andati a parlare con lui i ragazzi parlando dice sai vorremmo fare Sant'Ambrogio la squadra di calcio allora p i n o è venuto a cercare dice Filippo che fa ci mettiamo dice con i ragazzi e vediamo di creare una squadra dice il nostro progetto partiva da una parte di ragazzi di Sant'Ambrogio e poi Naturalmente tutti di Sant'Ambrogio non potevano essere, che non saremmo riusciti a fare una squadra. Anche squadre. perché non ci sono i ragazzi, ecco. Eh, non potevamo farlo. E alcuni ragazzi di Cefalù, che abbiamo avuto anche l'aiuto, perché qua abbiamo il Cefalù che ci ha dato alcuni ragazzi, sono i n p r e s t i dalla parte del, del Cefalù Calcio. Altri ragazzi che vengono dalle sue settori giovanili, che erano svincolati e sono pure con noi di Cefalù a giocare. È nata, diciamo, questa cosa dove ci siamo messi, e coinvolgendo questi ragazzi di Cefalù. E quelli di Sant'Ambrogio è nata questa idea, di cui poi l'idea più forte è stata che è nata dalla prologo. Però noi come dirigenza come prologo non abbiamo voluto essere proprio noi a fare parte come presidente e cose. Abbiamo coinvolto così anche il, il parroco di Sant'Ambrogio, il quale è stato molto contento, visto che anche giovanile a l caso è in solo 28 anni, quindi Beh, piace stare con i ragazzi. Magari poteva fare anche il giocatore <ride> a quel punto lì. No? <ride> pure. <ride> Allora da questa gli è piaciuta molto l'idea e quindi ha accettato con m o l t o entusiasmo questa nostra avventura. Filippo eh, tu che sei il segretario quanto mm -hmm. costa un campionato di terza categoria? Eh, campionato di terza categoria così a che croce a noi verrà a costare sui g l 8.000 euro. ecco e, e cosa avete fatto vi siete auto finanziati avete avuto eh, avete avuto degli ah, aiuti avete uno eh, sponsor cioè come sponsor qui ogni cosa che si è... fa bisogna veramente i negozianti quando ci vedono arrivare ecco eh, però scappano s c a p p a n o lo s p o n s o cioè è incredibile allora Filippo eh, però sono i negozianti che scappano quando <ride> vedono arrivare ecco perfetto diciamo che per adesso una parte l'abbiamo preso alcuni sponsor che ci hanno aiutato altri per adesso l i abbiamo usciti di tasca come eh, si so può dire questo già e eh, stiamo cercando ora con un sorteggio che stiamo facendo di poter recuperare di qua fine stagione un po di prevedibile prevedibile, e prevedibile soprattutto per una società che eh, nasce andiamo alla struttura cioè praticamente voi avete formato la società e, e, e la prima cosa il campo dove giocare <ride> Ecco, vi siete messi d'accordo con la Cefalu Calcio, anche perché c'è stato questo discorso di ragazzi che avete scambiato con con la Cefalu Calcio, anche perché potrebbe essere una cosa importante perché maturano alcuni giovani che poi la Cefalu Calcio potrebbe ritrovarsi. Ecco, la società satellite per avere un ricambio. possibilmente e eh, ci arriveremo adesso eh, grazie ai vivai che non esistono più da anni perché praticamente questo è un altro male dello sport c e f a l u d e s e ma eh, forse il basket parleremo con t o t ò ha un bel vivai comunque ne parleremo fra un po ci sono siccome c'è tanta carne al fuoco si va eh, si salta di palo in fiasco ma dobbiamo andarci con molta coerenza allora eh, dicevo eh, per quanto riguarda il campo sportivo dovete mettervi d'accordo con sì, comune, avete con... trovato difficoltà no, no, no, nessuna no. difficoltà perfetto allora hanno trovato questo ma se un domani caro Salvo mm. ci fosse un altro gruppo che vorrebbe fare un'altra società sto Santa Barbara come dovrebbe essere diviso è mm. e il microfono <ride> Ovviamente i, ci sarebbero le forti difficoltà, eh, sia al fattore organizzativo per la disponibilità del campo, ma anche q u e l l e attuali che sono le problematiche che lo stadio già presenta. Non sono qui per additare nessuno con responsabilità per la trascuratezza della manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Certo il campo necessita di manutenzione abbastanza notevole. Noi come società ci stiamo impegnando insieme a tutta la dirigenza a cercare oltre che degli sponsor per sviluppare e portare a termine questo campionato, stiamo cercando dei grossi sponsor per poterci fare finanziare il campo in erba sintetica o insieme al comune stiamo cercando anche una società per realizzare una nuova copertura efficiente per la zona della tribuna e possibilmente anche ricoprirlo con dei pannelli fotovoltaici e cercare anche una fonte di reddito. Io eh, torno eh, e poi passiamo agli amici del basket e del volley perché parliamo anche delle strutture che eh, dove loro sono ospitate perché. Eh, dobbiamo andare a fondo a questa situazione vedere un attimino eh, quali sono i problemi anche degli altri sport eh, io dico in questo stadio visto che si è ridotto in questa questa maniera non pensi che se si fossero organizzate eh, delle grosse eh, manifestazioni concerti eh, qualcuno diceva prima non si organizzano i concerti perché il campo si rovina ma più rovinato di così sì oggi come oggi effettivamente può essere usato pienamente per questi tipi di concerti e eh, altri eventi i o vedo in altri paesi e... c'è il concerto allo stadio sì sì no ma ci sono anche dei delle tecniche per evitare che si rovini il campo ricoprendolo con dei pannelli e così via certo il campo è destinato a, per fare giocare i giocatori e non per i concerti ma con da luglio agosto evento. si potrebbe anche avere un introito organizzando delle grosse manifestazioni a pagamento a questo si andrebbe un po' a studiare per avere un discorso ma diciamo una cosa il campo sportivo di Santa Barbara sì. è del comune è dato in affidamento alla Cefalù Calcio ci vorrei capire come funziona sì Sì sì è affidato alla c e f a l u Calcio ovviamente il Comune rimane eh, tì, proprietario della struttura e responsabile della struttura e del fatto di che tu ci eh, che ci stavi poco fa consigliando di fare eventi e così via ne avevamo già parlato circa 4-5 mesi fa in, in tempi non sospetti insieme all'assessore t o n i c e f a l ù e anche in modo veloce con il Sindaco che era particolarmente impegnato per problemi più gravi. Lo abbiamo ripreso giusto oggi questa situazione la stiamo riprendendo perché visto il disastro t ci hanno un po' messo da parte giustamente perché c r e d i non sapevo nulla è stata era una cosa no, che no, avevo g i à in m e n s a abbiamo parlato proprio al Comune eh, insieme all'assessore t o n i Cefalu ecco, vedremo i risultati e i risvolti allora Totò Voi avete una struttura eh, che eh, ricordo qualche anno fa il vento la pioggia aveva distrutto la copertura poi grazie anche a te al tuo intervento mm. e eh, eh, dico te come società sì, sì, sì. come persona insomma perché poi alla fine avete eh, siete riusciti a rimettere a posto ricordo che quando c'erano le partite eh, arrivava anche pioveva e l'acqua veniva dentro allora come come è la situazione per quanto riguarda la struttura dove voi eh, giocate ma guarda un momentino fa Salvo ha detto una cosa mh, giusta bisogna eh, purtroppo ahimè, trovare degli sponsor che ti permettano di fare la struttura di fare eh, diciamo creare un campo idoneo affinché si possa fare attività sportiva io per mia fortuna l'ho trovato va bene e, mh, mi è stato fatto grazie al notaio il telone e il parquet perché sennò no, si poteva chiudere e si sono spesi quasi 180.000 t euro. Ripeto, per mia fortuna ho trovato questo sponsor. e Questa fortuna oggi è lì, in um, campo a disposizione di tutti. Io ieri um, ci sono stati due responsabili del settore giovanile, Piero Morici e Giancarlo Rospone. e Quest'anno stanno facendo un gran lavoro, dove mi hanno detto di t o t o Siamo arrivati a 148 iscritti. Ecco, così ci agganciamo no, anche no, al fatto v i v e n o q u a r o 148 iscritte e io ne sono felice. perché significa che 148 famiglie sono là, ma non solo perché la mattina viene la scuola elementare, mentre prima il comune dava un contributo, bene, da due anni non dà più un centesimo, e sono altri 600 bambini che fanno attività in quel campo. Ovviamente quest'anno, e anche lo scorso anno, ho detto anche se non ci sono soldi, i bambini fanno attività l o stesso, quindi gratuitamente, addirittura il custode lo pago pure io perché il comune nemmeno mi paga il custode l a mattina. E oggi questa struttura, secondo me. è una struttura importante per la nostra città. Con il fatto, scusami, che il parche ne risente di tutto questo. Sì, il parche ne risente, però ti posso dire una cosa: il parche ne risente fino a un certo punto. Se entrano con le scarpe da tennis, i problemi non ce ne sono. Il problema, secondo me, della Santa Barbara è uno e uno solo, che il Comune dovrebbe avere il coraggio di darlo in gestione per 20 a n n i a una società sportiva, l a quale società sportiva quando organizza un evento, anche se l e r b e t t a va via con i soldi che si incassano prima di iniziare il campionato, si può ristinare, va bene. Purtroppo questo io non lo dico se hai un coraggio, se con... non lo so quello che è, va bene. Il problema che eh, questo non lo si fa perché il comune non solo non dà i contributi perché ovviamente le casse sono vuote, ma non mette nelle condizioni le società. ad operare a fare un programma a lungo termine va bene perché se si organizzano 3, 4, e o c e v e n t i 3, 4, e o c concerti va bene possono recuperare la spesa per rifare il manto prima del campionato e quei soldi necessari per affrontare il campionato è e così anche nel palasport o palatricole dove sì, lì c'è una confusione ci arriviamo adesso torno a Enzo. Carri. ma una cosa che io voglio dire che è importante i n v i a Aldo Moro Eh, al p a l a g n a s t o dicevo lo io eh, grandi problemi per avere la g i b i l i t à perché purtroppo a i me E dopo che sono venuti eh, lo scorso anno e eh, a chiedere eh, a vedere cosa c'era e non c'era eh, mi hanno detto che non potevo avere l a g i b i l i t à perché in primus mancava il permesso della sovrintendenza allora dopo 30 a n n i io sono riuscito eh, grazie al contributo di Gianbeluca ad avere il permesso della sovrintendenza ora per un problema di bagni per un problema eh, di qualche gradino in più o meno mi stanno creando ancora altri problemi infatti ricordo che anni fa se ti ricordi dovevamo fare una manifestazione proprio al al palo e Ignazio. quindi io, io non posso fare delle manifestazioni pura a casa farlo. mia non abbiamo potuto pura a casa mia non posso fare manifestazione perché ovviamente c'è qualcuno che ancora non ha il coraggio di assumersi le proprie responsabilità di certi dirigenti che essendo dirigenti devono imparare ad assumersi certe, certe responsabilità e non mettere in difficoltà chi per questa città il calcio la pallavolo il basket fa tanto perfetto allora Enzo eh, parlavamo appunto di, di strutture adesso eh, parliamo del palazzetto del pal palatrioli voi avete questa struttura eh, da un lato siete fortunati perché avete una bella una bella struttura a disposizione ma sicuramente chissà quanti problemi ci saranno noi l'abbiamo questa struttura dove giochiamo la eh, ma non è certamente gratuita cioè nel senso ecco, volevo <ride> arrivare a questo <ride> è bellissima è meravigliosa è fantastica ringraziamo che ci sia perché se no avremmo chiuso perché io ricordo ri, vorrei ricordare l a memoria che fino a due anni fa noi per mancanza di strutture andavamo a giocare a Trabia b uh, uh, quindi c e f a l ù ha fatto il campionato 2010-2011 a Trabia b fino a febbraio fino a gennaio febbraio uh, l'abbiamo è bellissimo la provincia ce lo dà ma la provincia ce lo dà dicendo siete ospiti Uh, venite a casa mia uh, pagate il date un obolo quello che c'è da pagare e v i potete allenare non so se si può dire quale sia questo obolo perché è sempre no, un costo no, diciamo che, <ride> obolo, diciamo. No, diciamo che, che incide che incide che incide molto sui sui bilanci Beh, di fine sicuramente anno sicuramente questo i n che i d e c incide molto sui bilanci di fine anno ehm uh, ma e voi avete questo campo soltanto per le partite? Noi no, abbiamo fa... solamente il campo per gli allenamenti settimanali, eh, per le due ore di allenamento settimanali, eh, più la partita eh, di campionato. Inoltre quest'anno avendoci essendoci aperti anche a altra disciplina sportiva che è la pallacanestro abbiamo Uh, non per fare concorrenza a totò ma perché <ride> c'erano eh, d e i ragazzi eh, che ci hanno che sono venuti a domandarci la, la cortesia di, di, di fare questa cosa qua noi abbiamo accentato quindi loro faranno il campionato wisp che è un, un campionato di un'altra federazione, una federazione Totò, aiutami tu, che amatoriale, io, amatoriale ecco, ma, ma, diciamo una ben federazione organizzato. ben organizzata, una, una federazione amatoriale, e, quindi loro si allenano pure tre volte la settimana al palazzetto e in più fanno le loro partite casalinghe presso il palazzetto. Eh, inoltre noi come struttura principale perché è quella che utilizziamo per i settori giovanili da 20 a n n i a questa parte da 10 anni a questa parte è la palestra della scuola media perfetto è e la palestra della scuola media la apriamo praticamente una voragine ehm, perché è una palestra dove la manutenzione ordinaria la facciamo noi eh, dove Salvo Cimino parlava degli sponsor per il campo Santa Barbara eh, caro Salvo l'altro giorno ne parlavo con qualcuno di Cefalù noi abbiamo abbiamo trovato anche gli sponsor per la palestra della scuola media disposto a finanziare eh, quello che c'era da fare alla scuola media tutto pronto solamente che il comune all'epoca eh, disse non se ne parla perché è un bene comunale è un bene comunale però è fatiscente cioè nel senso facciamo settori giovanili là d e n t r o però sempre grazie al comune perché dobbiamo dirgli sempre grazie che ci dà la palestra perché sennò no potremmo andare a casa anche perché ci sono altre due palestre qua c'è Folu io vorrei ricordare ragioneria e istituto d'arte che appartengono alla provincia ma sono chiuse non si ci può andare là dentro noi abbiamo avuto il permesso per andarci là dentro eh, qualche anno fa a fare allenamento però dopo di che Chiuso, allora devo risiuso. interromperti un attimo perché dalla regia eh, mi dicono che è arrivato il momento di eccola eh, lo sponsor la pubblicità anche noi ci manteniamo Ma con tutti questo tutti noi tutti noi ci manteniamo con sponsor e pubblicità e allora è giusto, è giusto dare eh, la linea alla regia per la pubblicità e allora devo dire che qui in studio si è aperto un bel dibattito sugli sponsor sulla pubblicità eh, perché praticamente eh, stavamo affrontando proprio questo eh, questo discorso questo problema che ogni società ogni organizzazione che non ha degli dei p r o v e n t i che arrivano come come lo stipendio che arriva a fine mese hanno bisogno degli sponsor dunque io eh, direi che a questo momento è arrivato anche il momento di ringraziare gli sponsor di questa trasmissione che sono la g l o b Atviaggi via Port p o o r t Salvo 54 a Cefalù, Betty s i c i l i scommesse online via P intorno 15 sempre a Cefalù e mondo moto vendita e ricambi auto e moto via Roma 127 a Cefalù. Allora. abbiamo parlato un po delle strutture e qui sono venute fuori eh, delle situazioni che ci sarebbe da da parlare per per una settimana però noi praticamente avremo modo di ritornare su queste cose per vedere se ci sono dei miglioramenti se ci sono eh, delle situazioni che si sbloccano diceva Totò eh, Marsala il fatto stesso che eh, il comune dia in gestione per vent'anni eh, una struttura è chiaro che chi prende quella struttura è interesse suo farla funzionare è interesse suo eh, rimetterla a posto anche perché se la struttura funziona c è praticamente lui ha un guadagno ha un riscontro può tenere una società può fare tantissime altre cose ad esempio qui adesso dallo sport si potrebbe passare allo allo spettacolo noi a c e f a l u n o abbiamo abbiamo un teatro comunale ma è per pochi intimi cioè eh, quando un teatro comunale ha 120 posti se tu metti gli invitati e quelli che devono fare lo spettacolo eh, puoi chiudere i portoni perché già eh, si è riempito e mi fermo qui questo per per fare un esempio banale Allora, Toto, ritorniamo invece al eh, discorso eh, di quello che si potrebbe fare. Questa è una domanda che eh, praticamente rivolgo a tutti i dirigenti eh, delle, delle delle società che sono qui presenti. Ecco, voi eh, con tutti questi problemi. Avete in mente di fare e eh, avete in mente dei progetti per riuscire eh, a risolvere qualche qualche problema di questo di di questo genere, cioè legato alle strutture, ecco. Io mi sono espresso poco fa per quanto riguarda la struttura d i Santa Barbara. Giustamente non posso parlare per le altre che non conosco la realtà. E noi abbiamo avuto un, un discorso aperto con il comune in, nella persona in questo momento l'abbiamo sì, e fermato l'abbiamo stoppato adesso e adesso riprendiamo appunto per sapere sì, come dovremmo infatti rincontrarci per valutare l'affidamento in toto del campo dunque facendo proprio un contratto di gestione di affitto quello che sia del proennale l u per vedere di rimetterlo pienamente in s e s t o noro altro ecco eh, parliamo ecco, eh, poco fa si parlava di erbe t ma fare un sintetico costa la manutenzione più o meno di avere un campo in erba entrambi hanno dei pro e dei contro entrambi hanno i pro e i contro il sintetico giustamente ha un investimento maggiore che si aggira intorno a i 300 0 0 0 a euro però anche una durata superiore e una minore manutenzione la durata dovrebbe g i r a r s i tra i 15 e i 20 anni il sintetico ovviamente più bello all'occhio e più di prestigio però è, è richiede una manutenzione è maggiore è anche più costosa per quanto riguarda l'investimento però nettamente inferiore perfetto allora eh, adesso t o t ò poi passo alla, alla, per capire eh, la vostra società come come gestisce questi questi spazi che vi danno praticamente eh, al Santa Barbara perché ci sono gli allenamenti ci sono che poi un campo caro Salvo s i r o v i n a quando praticamente si ci fanno gli allenamenti le partite cioè non c'è un campo adiacente dove praticamente ci si può allenare poi ne parliamo con l'amico Minutello la prossima la prossima settimana quando parleremo proprio di calcio effettivo adesso stiamo parlando un po' dei problemi delle società allora t o t ò eh, voi avete eh, tantissime eh, squadre eh, avete il vivaio cioè come eh, riuscite con quel campo solo a coordinare tutti gli appuntamenti eh, e tutte le vostre squadre ma guarda ehm, la, la fortuna eh, del basket del volley è che puoi giocare fino a tarda sera bene col calcio è difficile perché non so l o i problemi di illuminazione zero e il freddo p e r dire tanto è vero che Eh, aver, mi dicono che, che non c'è più l i n c o m e r n a z i o n e hanno tagliato i loro, i loro problemi <ride> gestionali da un punto di vista tecnico sono molto difficili. Noi il campo uh, apre alle 3 r e e chiude a mezzanotte perché mh, nel campo oggi è eh, ospite pure una squadra di basket eh, dei Lascari. Uh -huh. c'è queste ragazze venivano a vedersi le partite hanno fatto una squadra fanno pure loro il campionato w i s p sai ed è bello questo perché significa che il cioè siamo stati da traino anche per queste piccole realtà importanti perché eh, parliamo sempre di sport eh, gestire i, i campionati non è facile noi facciamo sette campionati giovanili E più la promozione che un campionato mh, dove giocano anche dei giovani nostri eh, quindi sono l a C2 promozione e sette campionati giovanili non è, è facile è tutta una questione di organizzazione in un modo o in altro ci organizziamo sfruttando gli orari del loro allenamento e facciamo le partite e allora abbiamo un'interruzione che vi dico dalla regia solo 20 secondi e poi passiamo alla parola Enzo Allora, eccoci tornati nuovamente in studio. Brevissima interruzione. La regia è stata di parola. Solo pochi secondi. Enzo, eh, parliamo eh, con te adesso anche del volley, del eh, settore giovanile, dei vivai, dei vari campionati che affrontate, perché so che a parte il discorso della p a l a a c n e s t r o Whisp che quello è un discorso a parte ma parliamo di volle effettiva a parte la Costa Verde che sta andando bene dicevamo terza in classifica eh, malgrado tutti i problemi ecco come affrontate eh, il resto ecco Beh, ci vuole innanzitutto una buona organizzazione perché sennò no, non non si va avanti eh, anche noi abbiamo tanti campionati sia giovanili che di categoria Uh, ma uh, siamo intorno ai sette campionati anche noi uh, se escludiamo il mini volle il mini ba, il, il super mini volle y e tutte queste cose qua anche perché da quest'anno uh, avendo fatto avendo inglobato anche il settore maschile uh, abbiamo altri due campionati maschili che facciamo dove la prima divisione maschile in questo momento è imbattuta e prima in classifica nel campionato di prima del campionato provinciale e l'under 17 maschile, anche lei che si sta ben comportando. Quindi oltre a i nostri campionati femminili abbiamo anche due campionati maschili. Ehm, C'è una struttura che eh, elabora, cioè meglio, si or organizza tutto ciò che è il settore giovanile. Di questo grande applauso bisogna darlo a Enzo Brusca, a Luigi Lardo, a Toto Provenza, a tutti quelli che sono entrano in palestra alle 3 r e del pomeriggio e escono dalla palestra alle 8 t t di sera, alle 9 o v di sera. loro sono quelli laverani a ma che coordinano l à d e n t r o tutto il nostro settore giovanile lasciando possibilmente anche a noi un po di, più di tempo libero per dedicarci a quello che è, è la B2 che è sicuramente la punta dell'iceberg ma non è il settore eh, noi non ci avviciniamo ai numeri di Totò, 148 iscritti no ma siamo nell'ordine dei 120 iscritti quindi abbiamo 120 eh, bambini eh, tra i sette anni e i diciassette anni eh, che sono sono l à d e eh, n t r o creare un settore giovanile ci vogliono anni ci vuole tanta pazienza e tanti anni eh, quello che è totò da tre anni a questa parte eh, si sono trovati è sicuramente un lavoro ben fatto dai loro istruttori iniziato tanti anni fa eh, quello che noi stiamo avendo adesso con la prima divisione femminile che è seconda in classifica con un gruppo tutto di giocatori Cefaludesi eh, che abbiamo cresciuto dall'età di 14 anni oggi ce lo ritroviamo a 17-18 anni che hanno fatto i loro campionati di categoria e campionati eh, under e, e stanno uscendo fuori t a n t è vero che le tre più promettenti ce le siamo portate anche in B2 eh, atlete che hanno fatto parte di eh, selezioni provinciali eh, ci vuole tanto lavoro, tanta pazienza, tanta abnegazione. Eh, qualcuno disse gli uomini di buona volontà saranno premiati un giorno. Mi sa che i premi dovrebbero essere veramente tanti perché il premio eh, Oscar eh, dovrebbe... qua c'è veramente il premio Oscar per gente che possibilmente <ride> ha fatto del de, do, dovrebbe essere un passatempo. Ma lo sport alla fine poi è diventato praticamente come il vero lavoro di molti di noi i quali praticamente sono assorbiti eh, eh, eh, eh, e iniziano la mattina a pensarci e finiscono la sera prima di andare a letto. Allora io sono veramente. Io tanti. vorrei vorrei fare una domanda a tutti e tre eh, le società. Loro ancora non l a faccio Filippo perché voi non avete ancora il settore giovanile. Avete ecco perfetto. Allora i, vo, voi dirigenti sapete benissimo che il settore giovanile è una parte importante eh, del di una società. Soprattutto eh, perché chi deve curare il settore giovanile Eh, parlo del mistero del preparatore deve essere una persona che deve insegnare i fondamentali a questi ragazzi dunque una persona eh, di un certo livello voi avete eh, difficoltà a trovare queste persone che curano i settori giovanili, cioè eh, non bisogna prendere tizio Caio Martino e metterlo lì, dici allena mi ragazzi come si faceva una volta e eh, magari poi eh, invece di farli crescere eh, bene nel, in quello sport, eh, cioè non, non gli insegnavano nemmeno eh, oil lo stop di, di, di, di, di palla, come può insegnare può eh, i minutella, oppure che ne so come si tira un pallone n e l canestro, come si schiaccia, cioè ecco questo la difficoltà di andare a trovare delle persone valide. che possono far crescere bene il settore giovanile. Iniziamo andiamo al ritroso fino sì. a salve <ride> appunto. Eh, come si cresce un giocatore in casa così allo stesso tempo noi abbiamo avuto la politica di crescerci gli allenatori in casa di settore giovanile. Le persone che ho prima nominato quindi Vincenzo Brusca, Luigi Lardo, Salvatore Provenza, eh, Giuseppe Tumminello eh, eccetera sono tutte persone che vengono dai nostri ranghi, cioè sono o ex giocatori o ex allenatori nostri, gente che è stata formata con corsi eh, ogni anno di specializzazione per poter eh, creare, eh, e gente che eh, anno dopo anno si è eh, specializzata nei settori giovanili. Eh, quindi il fatto di reclutare fuori, eh, forse eh, e come me altre anche le altre società lo stanno facendo, come noi anche le altre società, abbiamo cresciuto. tra virgolette i nostri allenatori in casa. Eh, da poco si è concluso l'ultimo corso di aggiornamento che è stato fatto ad Assisi eh, per gli allenatori nazionali. Noi abbiamo mandato Marco Sabatino, eh, secondo allenatore dell'A B 2 a farsi il corso nazionale eh, tenuto da i più grandi allenatori italiani e della nazionale ad Assisi. Corso riservato a coloro che fanno campionati nazionali. Quindi eh, con il professore Savasta che è il nostro capo allenatore. Quindi ecco dove sta anche la preparazione e soprattutto eh, la uh, costruzione dell'allenatore dell in casa. Cercare di metterli nelle condizioni tali eh, da poter lavorare bene con i settori giovanili, senza dover andare a reclutare fuori, eh, senza dover andare a cercare persone competenti fuori. Come i settori giovanili ce li costruiamo in casa, così anche gli allenatori ce li costruiamo in casa. Totò Allora vale la stessa regola per voi oppure è diverso? Cioè discorso? tu immagina che io sto facendo una politica di giocatori solo cefalodesi. Se vado fuori il mio ideale anche con gli istruttori. Appunto. Ah no, una politica giusta come dice Ezio per il semplice fatto che sia che i costi diminuiscono i costi di gestione e poi è bello vedere crescere e g l i istruttori locali. E io ho detto ai miei istruttori e anche ai miei giocatori in un certo senso. Voi avete solo un problema. che avete un presente che la pallacanestro la conosce, quindi <ride> e la conosco bene. E io ho fatto pure l'istruttore, l'allenatore, insomma ho fatto un po' di Ma tutto. Ma soprattutto il giocatore. Ma soprattutto il giocatore. <ride> Ma io ho fatto di tutto e n o n a bassi livelli. e Allora io voglio e pretendo il massimo. Noi abbiamo degli istruttori che stanno lavorando e se, no, e se io quattro anni fa ho avuto un settore giovanile con 30 iscritti e oggi ne ho quasi 150 significa che la cosa funziona e funziona pure bene. Io sono duro perché oggi mh, è importante sì insegnare il fondamentale, insegnare a stare in campo. Ma io educo, voglio, pretendo dai miei istruttori che e d i c o n o questi ragazzi eh, a stare in campo. E quando diciamo togliamo i bambini d alla strada è sbagliato. Cioè noi dobbiamo dire che dobbiamo educare a stare in strada i bambini. Quindi quando vengono da me io eh, in quel rettangolo e anche fuori rettangolo devono mh, devono imparare un'educazione che nel momento in cui poi escono fuori lo devono mettere in pratica togliere bambini alla strada è eh, sbagliato dirlo li t i e n i in casa se li devi togliere la strada eh, esatto escono fuori noi li educiamo h e educeremo h loro a un comportamento eh, civile anche nei confronti dei loro simili che non fanno sport. Questo è il nostro obiettivo primario. Poi se crescono o non crescono dipende da loro, va bene? d a l dai loro sacrifici, va bene? E ovviamente anche da noi. Ma quando un giocatore vedo che non ha voglia di lavorare o di crescere, io lo metto fuori. Anche un bambino di 10 anni. Perfetto. Allora abbiamo sentito eh, volley e basket. Eh, C'è qualche interruzione dalla regia? 20 secondi e ritorniamo. E allora eh, continuiamo il nostro appuntamento, però prima voglio ricordarvi che eh, il domenica 10 febbraio al a Cefalù al Sipala Hotel ci sarà il concorso della maschera più bella. Presentano a l e s s i a Arduino, e il sottoscritto santi genovese. Sarà presente il che star da Italia Go Talent t Pierangelo Gullo che ci farà divertire sicuramente così come si divertiranno tutti i bambini che parteciperanno a questa manifestazione eh, le iscrizioni per i vostri bambini ricordate da Bazar Maugeri Bocato r giocattoli Giocheria e idee in festa eh, dunque eh, questo è un appuntamento per domenica vi aspetto tantissimi mi raccomando bambini non deludetemi venite perché almeno ci divertiamo facciamo un po di sport in maschera ecco eh, dunque al s e a p a l a c s Hotel di Cefalù Grazie al nostro c r m al nostro Angelo Arduino che riprende il c o r i a n d o lo d o r o Vedi Totò, eh, molte cose a volte c'è la nostalgia, bisogna riprenderle. E l Arduino, il nostro buon Arduino quest'anno ha voluto riprendere questa manifestazione che io ricordo eh, quando si faceva ai tempi c'erano veramente, veramente eh, tantissimi bambini e si aspettava questa manifestazione come un appuntamento proprio praticamente annuale che eh, era riservato a questi bambini che si divertivano da pazzi. p e r ò manco per i bambini si pensa più allora parliamo del settore giovanile meno male che c'è Arduino che ci guarda e che ancora una volta ha riportato il Coriando Lodoro eh, all'apice del no del successo ma, eh, per fare divertire questi ragazzini allora Salvo parlavamo di vivai Eh, poco fa durante la pubblicità eh, ho scambiato due parole con l'allenatore, con il mister Minutella. e eh, Mi diceva: eh, noi vorremmo fare scuola calcio, ma dove? Perché praticamente è arrivato un certo orario, non funziona più eh, l'illuminazione. Noi dobbiamo allenarci. Abbiamo anche l'obbligo di avere, se non sbaglio, hai detto, due squadre, giusto? Ecco, parliamo un attimino. h eh, O Salvo. Santi, sì, preferisco passare il microfono al mister che è molto più preparato sull'argomento. Allora. Intanto eh, non volevi parlare, va bene arrivato. Eh, eh, ma comunque martedì parleremo poi tecnicamente della squadra, dei va giocatori, bene. okay? Niente, il discorso è questo: noi quest'anno facendo la promozione abbiamo l'obbligo a due campionati, j u n i o r e s e allevi. Ci siamo limitati a fare solo questo perché perché non avendo la struttura idonea per gli allenamenti notturni, nel senso che dopo le 6 abbiamo difficoltà ad allenarci e ci alleniamo alle 4 del pomeriggio la prima squadra. e non c'è lo spazio per f a r allenare i bambini e allora con nostro grosso rammarico perché noi siamo nati come squadra dei puri giovani settore giovanile puro io stesso mi posso e sono fiero di volerlo dire cresco con il settore giovanile h eh, o iniziato con i, con le lezioni dei giovani allenatore e oggi mi trovo in prima squadra ho queste s e r t i f i c o a b b i o queste certe difficoltà legate soltanto alla struttura ma dico eh, visto che non c'è eh, una scuola calcio Devo presumere che praticamente sia i l campionato allievi e juniores eh, ci siano molti ragazzi che non sono di Cefalù. No, no, I ragazzi sono tutti Cefalù, sono ragazzi che abbiamo cresciuto dai dagli esordienti fino agli allievi. e Con onore e posso dire con molto orgoglio che siamo primi nel campionato. di stiamo quarti in quello di della Union su questo s i g n i f i c a t o abbiamo lavorato benissimo negli anni a dietro ecco state state vivendo di rendita praticamente eh, perché avete fatto questo settore questo settore g i o v a n i l o l'avete curato molti eh, qualche anno fa però adesso non avete dei ricambi perché non state continuando a curare questo questo infatti quello che ci preoccupa oggi è questo che fra qualche anno avremo problemi di ricambi perfetto allora abbiamo chiarito anche il discorso con la cefalu calcio come vedi eh, siamo eh, sempre lì caro caro totò caro caro salvo c'è i o la mancanza eh, delle strutture perché anche se c'è una struttura il santa barbara poi arriva giustamente eh, come diceva totò noi stiamo fino a mezzanotte ma loro al, appena fa buio devono andar via perché non c'è più la luce per allora caro filippo dico eh, loro alle quattro si allenano eh, voi dovete fare eh, come fate i salti mortali per andare ad allenare la squadra perché dovete poi intanto sera, dopo eh, che vanno via loro con cioè, la penombra eh, voi con praticamente con le lampadine tascaibili alle n a so, torce e n n lo s con le tire. lampadine tascaibili no però praticamente ci sono dei fari che non sono i v e r i fari quelli del campo sono dei fari adattati sempre grazie a loro che si sono messi nei gli anni prima sono stati costretti a montarli che non funzionando l'illuminazione grande eh, hanno adattato questi fari per eh, però poi solamente curare la eh, diciamo la corsa co perché giocare sì ti alleni però non lo vedi no appena no. la palla va, fai un lancio un, una cosa la palla e la vede il portiere quando quando va all'altezza perché stendo bassi quindi appena tu alzi un po' la palla arriva all'altezza della luce e non vedi praticamente più niente cioè praticamente voi vi allenate eh, sì. a mosca cieca, a a mosca cieca. Cioè, praticamente... sì. <ride> Vabbè. allora Filippo eh, poi parleremo con eh, glorioso il m i s t e r vostro eh, martedì e eh, visto che martedì eh, abbiamo riservato la trasmissione proprio per parlare tecnicamente delle delle società di di calcio basket volley ma abbiamo se riusciamo a portare qui un altro argomento importante che io vorrei anticipare così perché eh, molti ragazzi che fanno atletica leggera un altro un altro male che c'è a Cefalù purtroppo sono costretti a iscriversi in società che non sono di Cefalù cioè devono andare a Palermo per avere una società una polisportiva dove iscriversi perché Cefalù non ha nemmeno questo allora molto probabilmente parleremo anche di questo nella prossima eh, settimana eh, avendo in studio eh, possibilmente spero eh, proprio alcuni dei ragazzi che <coughs> fanno parte di questa Eh, queste società che non sono di cefaludi di Palermo però sono cefaludesi che devono praticamente eh, andare fuori per eh, per fare la loro attività parleremo anche di questo dunque eh, Filippo eh, per dire voi avete eh, un, um, quanti ragazzi avete in squadra avete completato la rosa avete um... diciamo adesso l'abbiamo completata quando ci siamo p a r t i t i eravamo un po' in meno perché Siamo partiti tardi, perché con la Lega ancora non si sapeva se l'iscrizione veniva c o n f e r m a t a oppure no. Poi soltanto all'ultimo ci hanno detto che visto che c'erano quattro società e che ancora non era stata fatta la la Lega non aveva fatto l'iscrizione dava il permesso di poter fare. Solo che molti ragazzi di Sant'Ambrogio erano già stati, erano già impegnati con altre squadre. quindi diciamo che l'organico vero e proprio l'abbiamo completato dopo il 17 di dicembre. Voi domenica avete pareggiato con il San Giorgio Vicari Dicami. 1 1. Eh, Come è stata questa partita? Insomma, <ride> dai, parliamo un po' di calcio. una <ride> Partita veramente, spero che non si ripetano più così, perché giocare 90 minuti a una porta, segnare, non riuscire a mettere la palla dentro, n e g l i u l t i m i 10 minuti prendere l n gol in contropiede. spero che non ti ripetano più eh, vabbè, eh, ma, ti rimane bocca. la marea in bocca Filippo tu eh, praticamente adesso eh, hai, ti sei inserito eh, parte una volta c e r i poi ti sei allontanato adesso ti sei r e eh, i n s e r i t o in questo mondo sai come va il, il calcio sì. Eh, domenica sera ad esempio a Milano l'arbitro si è inventato un rigore inesistente e il Milan ha vinto la partita. Cioè e eh, poi eh, è chiaro il calcio lo sport è questo eh, non ci sono dubbi. Voi avete una classifica che vi vede al q u a r t ultimo posto però avete fatto 11 punti dicevi questa partita. Qua. No gli ultimi punti diciamo la maggior parte abbiamo fatti ora nelle ulte quando abbiamo completato l'organico. abbiamo fatto tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite perfetto e allora ma avete già eh, sì. mh, voglio ricordare che nel vostro girone che è il girone B di terza categoria ci sono Eh, Oratorio Sanciro che è il, al comando di, della classifica. Avete incontrato questa squadra? Sì. Eh... Eh, beh, queste sono squadre che di, cioè, di terza categoria hanno ben poco, anche perché la maggior parte dei ragazzi li pagano. Ah ho capito. Come abbiamo saputo l'altro giorno giocando a Vicari che cinque giocatori su 11 venivano pagati 100 t euro a partita. vicari che poi si trova sotto di voi cioè praticamente è sì, un gradino sotto, sotto. e b oh. c'è gente terza categoria fanno pagano gli stipendi a i giocatori quindi... e eh, qui mi sai che noi viviamo in un'altra era sì. in un altro mondo perché se una squadra di terza categoria che si trova per t u t t per classifica paga pure i giocatori <ride> cioè questo è il colmo dei colmi ma no, questo mh, cioè questo significa che la loro economia è tale da trovare quegli sponsor che gli permettono di pagare i giocatori. Qui praticamente ci sono, m i poverini, t r a z i e n d e 40 a z i e n d e sono tartassate da tutte le società sportive, dalle associazioni culturali, q u e s t è s t a t o dal comune di Cefalù che finanziava le manifestazioni cercando sponsor. Insomma, questi sponsor, francamente, sono troppo pochi e danno tanto. No, e io so. di questo gliene sono grato il fatto è che sono uh, troppo pochi già l'economia è quella che è se appunto io appunto. mi ricordo che prima quando era lo sponsor che veniva a cercarti perché se eh, io lavoro so. giusto che eh, investo eh, lo so però vedi i l discorso tu lo sai io mi occupo di pubblicità se tutti andiamo in quelle poche aziende va b e che oggi hanno bilancio non dico zero ma sotto zero per l'economia che c'è e riescono a dare quel qualcosa e da ammirarle capisci Cefalù c'è un gran movimento sportivo un gran movimento culturale eh, altri movimenti anche di feste religiose e eh, che vanno a cercare sponsor insomma eh, ah beh, io, sponsor è quello che è. Eh, beh io insomma eh, facendo una manifestazione da 25 anni quest'anno siamo certo. alla 2 5 e a edizione io da eh, 4 a n n i ho eh, 4 sponsor che Non ne cerco più perché è impossibile cercarli. E però da quattro anni si trovano bene e ogni anno mi riconfermano la loro sponsorizzazione. E, e sì. questo, ecco, se è uno sponsor vede un un un guadagno o quantomeno un riscontro, non diciamo guadagno perché secondo me lo sponsor non guadagna mai con no, la sponsorizzazione. Diciamo che il ritorno è difficile. Però sai lo sponsor deve capire che a volte le manifestazioni devono essere finanziate. anche per creare un movimento eh, pubblicitario che pubblicizza eh, l'evento e il paese e di conseguenza poi il ritorno successivamente prima o poi ci sarà ma un ritorno solo di immagini sì, non parliamo ecco, di ritorno economico perché non, non non non vogliamo prendere in giro nessuno si siamo capiti perfettamente quando uno sponsor ti dice sì vabbè io ho fatto lo sponsor ma qua non è venuto nessuno ma guarda che non è che doveva venire qualcuno il tuo la tua sponsorizzazione è che ha un ritorno di immagine perché viene vista, nominata, detta più volte. Eh, C'è poi magari quello a cui rimane in mente, dici ma vado a vedere che, di che cosa si tratta. Il tratti. messaggio qua, rimane eh. in mente, però l'investimento pubblicitario per avere un ritorno non sono quelli per cui p r e n d e s i dallo sponsor. Assolutamente no. Va bene, allora eh, Filippo, eh, ritornando a te, eh, voi avete siete in metà campionato, siete quarti in classifica. Dicevo no, le Eh, q u a r t ultimo in classifica Vabbè, guardavo non la ne classifica ne cominciando da sotto perfetto eh, dunque in questo campionato ci sono il Real Trabia b eh, Villafrati il eh, Real Ca Casale Campo Felice ho oh, una cosa che io noto ehm, questa è una domanda per per tutti e tre i presidenti ma anche per te giustamente in alcuni paesi ci sono ad esempio per il calcio o per il basket o per il volley più di una società. Ora dico Campo Felice magari avrà due tre società eh, Cefalù Calcio finalmente c'è solo una società ma prima ce n'erano due tre eh, ma non si è mai pensato di fare una grossa società eh, e gestire una grossa società perché tante forze insieme fanno la forza unica che dice ecco qua c'è la solita ecco, no no no, eh, no. È, un, è una domanda un è una bella idea va bene però il problema lo sai dove sta dico meno male che non ci sono altre società sportive va bene perché sennò veramente dove andrebbero a giocare secondo me ciò che limita la crescita di altre società sportive quindi di un'altra società di basket di un'altra società di volley di un'altra società di calcio sono proprio la mancanza degli impianti Io perché tu immagini una società di basket dove dovrebbe andare a giocare a c e f a l o lungo a Lungomare di p r o n t o a r Riva del Sole ho una società di calcio in un altro campo già già quel campo è eh, diciamo chiuso nel senso che c o m orari non può ricevere più niente ho il palatricole ma dove dovrebbero andare a giocare questa società allora io forse mi sono espresso un po' m o no, io h o capito quello che vuol i e vuoi eh, arrivare vuoi arrivare eh, eh, dunque ecco, ecco, cioè mh, in un certo senso eh, cercare di unire queste società eh, non è facile a Cefalu va bene si è provato qualche anno addietro E purtroppo mh, viviamo a Cefalù, dove tu fai, io sono più bravo di te. Io uh, sul mio uh, account Facebook ho mandato ho, ho, ho mandato un post dove ho detto Cefalù è una Ferrari e senza benzina. L'ho letto. Caro. Dico è una Ferrari e senza benzina. Eh, nessuno la vuole mettere, tutti la vogliono guidare. Perfetto. E dico, è chiarissimo. E io guardi, io direi, io sarei contento veramente di unire. nonno io unire noi unire tutte le società sportive avere un unico obiettivo che è quello di fare sport di far crescere i giovani e questo è un obiettivo secondo me che bisogna metterlo in pratica ci abbiamo provato poi lo hanno politicizzato e z i o mi ricorda che questo è vero amen e io me ne sono uscito subito fuori prima di cominciare amen ora il discorso sta in questo Allora creare un movimento unico a Cefalù sarebbe veramente un passo importante, bene? ma credimi non è facile. Ti credo sai perché per una cosa semplice semplice poi passo la parola a Ezio. Cioè noi eh, anni fa volevamo fare eh, la stessa cosa con le associazioni. Abbiamo fatto due riunioni, la terza non si è più fatta. Perché quando arrivi Al, nel momento in cui devi dividere non la torta economica attenzione certo, non parliamo certo. di soldi ma quando devi dividere eh, di come muoverti sul eh, sul mercato e perché io uno e tu due perché io due e tu tre eccetera eccetera certo. questo è già è, è per quanto riguarda le associazioni io l'ho vissuto direttamente allora c'era anche Eh, Nico Marino, che eh, adesso non c'è più, eh, in una di queste riunioni, eh, ma praticamente eh, non si è riusciti a mettere insieme eh, dieci associazioni c e f a l o e i a i e n z o quello a cui si riferisce Doto lo abbiamo visto tutti qualche anno fa con eh, il famoso osservatorio dello sport, eh, che non era la creazione, s e b e n mi ricordo, di un'unica società sportiva a cui tu praticamente ti stai facendo riferimento. Noi qualche anno fa, e Totò mi è testimone, mi è, abbiamo lanciato un'idea. Vi Siete scambiati? Di, no, perché <ride> scambiato un'idea perché all'epoca il mio presidente, eh, cioè eh, Salvo di Giorgio, eh, lanciò un'idea e siamo quasi arrivate a realizzarla, cioè la creazione di una polisportiva c e f a l u d e s e che raggruppasse tutti gli sport cefaludesi. La nostra, il nostro era un sogno utopico. Io ce l'ho ancora nel cassetto quel progetto. perché eh, il, possiamo dirci che il presidente Salvo Di Giorgio ebbe questa idea e lo manifestò a Totò, lo manifestò a, a Salvo di recente, di recente a, a, di recente a Salvo a Salvo Cimino. Abbiamo parlato con altre associazioni sportive, eh, eccetera, eccetera. Perché naturalmente, come hai detto giustamente tu, l'unione fa la forza. Se io devo andare a prendere e qua rientriamo sempre dal punto di vista economico, perché poi alla fine si riduce tutto alla sopravvivenza economica dello sport. Eh, perché se io devo andare a coinvolgere uno sport, uno sponsor, lo vado a coinvolgere su un grosso progetto. Quindi la polisportiva si fa fronte del prendere in eh, il campo Santa Barbara la polisportiva eh, che è una grossa entità si fa conto va alla provincia e gli domanda mi dai pure il palazzetto Palatricoli perché ho intenzione di farlo fruttare la polisportiva raggruppa tutta c e f a l u da questo punto di vista naturalmente già mettere davanti due teste è difficile pensiamo figura cinque del fi, fi, del 5 -5. che poi alla fine eravamo sempre soli i t alle riunioni Salvo c'è Totò abbiamo chiamato quelli del calcio a 5, eh, abbiamo chiamato c'erano addirittura due società di ping pong che erano eh, contentissime di fare questo passo eh, perché appunto i vantaggi poi vengono redistribuiti su tutti su larga scala non su piccola scala eh, e questo era un progetto utopico al quale noi Testoni, da questo punto di vista, ci crediamo sempre e ogni tanto quando ci rivediamo con Salvo, con Totò. Ma perché quel progetto l'abbiamo abbandonato? m a perché la polisportiva non si può fare a Cefalù? Perché? Noi siamo convinti che è l'unico mezzo, l'unico sistema per poter cercare di far eh, dare la benzina a quella famosa Ferrari di cui parla Totò. Questo è il progetto e noi ci crediamo. L'abbiamo o portato avanti. e Come dicevo prima, ce l'ho a n c o r a nel cassetto. Eh, già atto, <ride> tutto sistemato e, e, e, e vedere. Questo era la cosa. Noi continuiamo perché perseveriamo. Eh, L'utopia è la perseveranza da questo punto di vista. Perseveriamo in questo perché crediamo in questo progetto e crediamo che possa essere veramente una delle valvole di sfogo. Vai al comune, gli domandi lo stato di Santa Barbara, gli domandi la palestra, eh, gli domandi altro. Questo è la, il, il nostro sogno. Bene, allora abbiamo eh, sentito eh, qual è il sogno del eh, del volley, degli amici del volley di Salvo, di Giorgio, e che praticamente, insomma, in poche parole, era quello che eh, intendevo dire io, nel senso che eh, la polisportiva, l'unione fa la forza, però. bisogna che ci siano dei comandanti buoni per fare la forza perché se uno va a destra uno uno p r e d i c a a destra uno p r e d i c a a sinistra non ci siamo più ecco ma no, poi parlate anche q u e ecco aspetta cefalù cefalù i comandanti buoni li ha cefalù i comandanti buoni li ha e li ha dimostrato in questi anni non per caso S io ho detto a inizio trasmissione quando tu hai detto le nostre squadre cefaludesi sono prima in classifica Eh, zona play off, eh, seconda in classifica in, in promozione. Eh, noi lottiamo per i play off del campionato nazionale perché i nostri dirigenti sanno programmare una stagione. Non per niente praticamente Toto ha fatto pall pallacanestro a d alti livelli, Salvo si ritrova a fare eh, eh, calcio a d alti livelli. Noi da sette anni siamo in un campionato nazionale perché sappiamo programmare. I comandanti buoni ci sono. Forse è solamente la spinta che ci manca del t i r e praticamente e eh, facciamolo questo questo diamo vita a questo a questo sogno stava forse volevi intervenire no, no. No. allora eh, Salvo Questo, su questo argomento insomma eh, ci sei coinvolto anche tu come società ancora non i giovanissimi perché stanno n a s c e n d o ora, però speriamo che eh, Filippo questa società eh, possa eh, andare avanti e soprattutto eh, unirsi a un progetto utopistico come quello di cui abbiamo parlato poi la prossima eh, martedì martedì avremo q u a i l presidente Don Pietro sì. e Pino Davola con il vicepresidente benissimo parleremo anche con loro allora Salvo Dunque, di questo progetto, di questa polisportiva, cioè qual è la tua idea? Santo, io mh, ti devo, devo puntualizzare una cosa. E come ben sai, sono presidente da quest'anno, da quest'estate. Verso metà settembre ho sentito parlare di questa iniziativa di Salvo di Giorgio. e gi Ho preteso nel giro di quanto t t o r e di incontrarmi personalmente con lui e portarlo avanti, per, inizialmente per riprendere, poi portarlo avanti. avevamo ci siamo incontrati abbiamo iniziato poi giustamente Totò Marsala e i suoi impegni tanti gli altri hanno avuto i loro impegni e s i è un po' arenato e credo che oggi sia la possibilità l'occasione giusta per darci un appuntamento tra tutti noi presidenti per riprendere questo discorso sei d'accordo Totò io <ride> allora io sono... posso fare il moderatore io quando no, mi r i u non mi permetterei mai di io sono d'accordo assolutamente eh, io gli impegni ne ho tanti che credetemi non so più dove dividermi fra fra la mia casa editrice che forse è quella che mi impegna di meno il basket mi impegna totalmente ora sto organizzando anche di partire eh, per la beat Va bene anche se diciamo che quest'anno è in maniera diversa ma comunque non è questa la sede allora io non è che non sono d'accordo eh, loro lo sanno io purtroppo ho un'altra un mia un mio progetto che io c o n t i n u o a portare avanti che mh, studiando uh, l'alto Italia e il, il centro nord diciamo eh, la vanno avanti non con le pale s p o r t i v e ma eh, con le fondazioni per il semplice fatto che mh, la pale sportiva attenzione è una bella idea va bene però eh, siccome viviamo a Cefalù ed è difficile eh, che eh, è difficile che le società insieme r i e s c o n o a gestire un progetto qualificato come quello che ha detto Ezio mentre una fondazione dello sport perché ormai stanno andando avanti le fondazioni dello sport anche perché hanno delle diverse a g e v o l a z i o n i f i s c a l i hanno eh, dei contributi diversi la fondazione dello sport è governata da persone che eh, non sono né il presidente Ottomar s a l a né l presidente Salvocimino, va bene? Organizzano, governano, va bene? Questa fondazione dello sport lavora solo esclusivamente per le società sportive di Cefalù, perché Cefalù, credetemi, forse io ho un po' più esperienza a livello sportivo, mai e poi mai si potrà creare una, una polisportiva, perché lo si vede. Ma non a t t e n z i o n e che il progetto non sia valido. Però io mh, sto andando avanti con questo progetto. che ritengo sia un progetto migliore da un punto di vista un contributivo e per ricevere soldi, eh? e anche perché ci sono delle norme specifiche che aiutano a ricevere questi soldi. Perché, ripeto, oggi due società possono unirsi, la terza no. Ecco perché si annulla l'idea ottima della polisportiva. Per quello che mi riguarda e per la mia esperienza, oggi bisogna creare e continua a dirlo. Bene? una fondazione dello sport perché sono il n u o v e eh, è la nuova generazione in Alto Italia io ne ho s t u d i a t i tante mi sono messo in contatto pure con l'Emilia Romagna va bene con una fondazione bellissima che addirittura è governata dal comune va bene perché l a fondazione ha tanta agevolazione comprese anche dare il campo in gestione ci sono tante normative che aiutano ad andare avanti insieme La polisportiva, ripeto, è un progetto bello, ma è un progetto vecchio. Ora ci sono le nuove, eh, diciamo, eh, fondazione dello sport o associazioni. Molti giocatori di calcio lo stanno facendo. Compresso Vialli ha fatto una fondazione dove, nella fondazione, oltre che allo sport, può entrare anche il medico. la medicina e quindi diventa un, diciamo un organo importante che non è utopia ma che praticamente può essere eh, può coinvolgere tante altre associazioni non solo le associazioni sportive ma anche culturali e anche mediche Ecco perché, secondo me, è importante. E ripeto, una polisportiva Cefalù non avrà, ripeto, il progetto è buono, ma non avrà mai quell'unione. E la prova ne sia che dopo 80 anni ancora una polisportiva non si riesce a fare a Cefalù. lui faceva calcio lo sport lo conosco da una vita e mai si potrà fare ripeto ma non perché non sia un progetto valido bisogna creare una fondazione che governi tutte le società sportive e che aiuti le società sportive a gestire i propri campionati le proprie spese ma questo ripeto non è facile ma non è difficile allora eh, volevo intervenire Salvo volevo dire qualcosa eh, non è male diciamo come sì, idea però eh, bisogna sedersi a... e... volevo semplicemente avvalorare l'idea di Totò Marsala. e Concordo con te, Totò. L'importante adesso non è tanto il mezzo, dunque la Polisportiva, fondazione, qualsiasi sia la sua natura giuridica. L'importante è il fine. Qui dobbiamo riunirci in u n tavola, un tavolo rotondo, mangiandoci anche una bella pizza, e trovare un accordo per stare a s s i e m e e avere maggior forza. Lo sai praticamente cosa sto studiando io? Perché io studio sempre sport. Non è? Non è. Sto studiando proprio un'associazione o fondazione, perché poi siamo sempre là. sport e turismo allora, allora dovresti allargare cosa. sport turismo e spettacolo vabbè, perché vanno e turismo, vanno sì, sì, sì, vabbè, di pari passo senza ombra di dubbio ma il turismo va bene <coughs> spettacolo quindi quando parlo sì, sì, in un certo sì, senso sì, sì, sì perché parola sì. turismo turismo pratico ecco sì perfetto eh, tempo libero stile di vita ecco. però, però ripeto sport e turismo va io sto studiando una società sportiva sport e turismo dove addirittura va bene il pomeriggio i bambini fanno il doposcuola dentro le associazioni sportive sì. va bene io ci sto lavorando con la mia società sì. però siccome io ho sempre detto tu un momentino fa hai detto totomarsala presidentissimo io dico che sono tutti presidentissimi oggi a c e f a l ù mia s o so l so, so però io dico io perché sempre conosco da tanti anni io sempre l o g i a t o questi presidenti nuovi e vecchi perché credimi io sono in grado di dirlo va bene e giudicare il gran lavoro i grandi sacrifici che loro fanno per portare avanti questa società sia minori che non minori perché ovviamente una società più grande può avere uno sponsor maggiore, una società più piccola uno sponsor minore, quindi le difficoltà sono uguali. Il problema è che siamo sempre là, dobbiamo cercare di far capire alle nostre istituzioni comunali, oggi provinciali, va bene, va bene, che eh, Cefalù ha una forza sportiva non indifferente. è che non deve essere sottovalutata. Io ho detto al sindaco, l'assessore allo sport, senza nulla togliere a, Leo, a Cefalù, tolicefalo. deve essere praticamente a, a tempo pieno. E io addirittura mi ero p r o s p e t t a v o se voi ci siete faccio il consulente d l l o sport gratuitamente, ma non per venire a mettere il timbo, per lavorare. E da questo nasceva questa fondazione o questo organo o questa associazione per riuscire a lavorare e a far lavorare bene le associazioni sportive di Cefalù. e questo purtroppo ancora i me viene messo da parte bene totò adesso diamo la linea alla regia poi subito dopo la pubblicità torniamo in studio concludiamo questo nostro appuntamento questo primo appuntamento con cefalo linea sport e allora mancano mancano d i minuti circa al termine della nostra trasmissione del nostro appuntamento di oggi e veramente e qui è nata veramente una discussione interessantissima importante Eh, prima però di concludere e continuare volevo ricordarvi che domenica 10 febbraio 2013 c è f a l u s s i Palace Hotel concorso della maschera più bella il eh, famoso coriandolo doro dei piccoli presentano Alessia Arduino e Santi g e r v e s e che star da Italia Costante c o s t a l e n t Pierangelo Gullo dunque per le iscrizioni dei vostri bambini potete andare da Bazzar Maugeri Brocato giocattoli giocheria idee in festa appuntamento dunque domen Venica, 10 febbraio 2013 i l a e al Sipalas Hotel a Cefalù. Allora eh, l'ultimo giro per concludere questa eh, questo nostro appuntamento di oggi. Eh, un attimino vediamo un po' Totò. Lo stavi eh, Salvatore. Salvatore. Totò. No no no. Salvo no allora, no Salvo. Eh, chiudiamo questo perché questo è un bel progetto. Eh, anche perché scusate ma adesso faccio a p r o una parentesi. Un progetto del del genere ci si può presentare all'amministrazione comunale e come comunale. come un ente alla provincia, alla regione, per farsi finanziare dei progetti, per fare dei progetti. Cioè praticamente non è la singola società o il singolo individuo a presentarsi al comune a dire senti mi mi patrocini sta cosa. No, è un progetto di un gruppo di persone, di un gruppo di gente che lavora seriamente a delle situazioni. Sono dei progetti validi. di che vengono proposti, cioè si presenta un'istituzione, secondo me. Eh, salvo? Guarda, io penso di, non idea, penso che eh, anche i miei colleghi qui, i miei presidenti delle altre associazioni. abbiano come obiettivo di cercare di pesare il meno possibile sull'amministrazione cefaludese questo sarà possibile speriamo il più breve possibile nel tempo possibile e salendo sempre di più di categoria e saranno a un certo punto gli sponsor a cercare le squadre per avere il loro logo sulle nostre magliettine certo ecco questo ecco un altro punto che diceva Salvo importantissimo è quello che gli sponsor ti verranno a cercare che alla fine se tu fai un progetto valido se tu proponi qualcosa veramente di valido un sponsor non va da un'altra parte ma eh, cerca dove ha maggiore visibilità e questo potrebbe essere cioè e poi diventa anche uno sponsor unico potrebbe essere potrebbe diventare Ok, allora io intanto ricordo i miei sponsor prima di chiudere la trasmissione perché come dicevo si parla di sponsor e bisogna ricordarli. Allora v o r r e i ricordare che questa trasmissione, che ripeto, volge al termine, è sponsorizzata da eh, Globatviaggi via Portosalvo 54 a Cefalù da Betty Sisi di scommesse online via Pintorno 15 sempre a Cefalù e da Mondomoto vendita e ricambi automoto in via Roma 127 Cefalù. Giro conclusivo per chiudere questo nostro primo appuntamento. con Cefalu Live Sport, linea sport. Dico live perché dal vivo ci siamo veramente divertiti oggi, senza o m b r a di dubbio. Allora, t o t ò ultimo giro. Cosa, diciamo, qual è una proposta che vorresti fare a parte questa che è molto bella? E io, no, io, inviterei semplicemente a riunirvi. Questa è la prima cosa che. Guarda, che fortunatamente, fortunatamente, i qui presenti e anche gli assenti. Mm, diciamo la volontà c'è forse mancano gli stimoli va bene e, guarda io dico una cosa io intanto mm, devo uh, ringraziare eh, i miei tifosi che fuori casa noi abbiamo a Palermo col Green Basket e c'erano 300 persone dice fa l ù con l'Aquila la stessa cosa però in primo devo ringraziare Angelo Arduino che con le sue dirette Con le sue dirette mi hanno chiamato dalla Germania che vedevano le nostre partite. Questo lo devo dire Angelo Arduino. Dove voglio arrivare? Se tutto, se tutto questo movimento si unisce, queste dirette aumentano perché ovviamente ha delle spese che non può sostenere per tutti. Eh, stavo, stavo arrivando si proprio adesso. crea, dico, si crea veramente uh, perché ovviamente alla pallavolo c'è gente i n t e r e s s a calcio la stessa cosa, pallacanestro pure. E di conseguenza Cefalu veramente è veicolato fuori. Questo è l'unico modo che possiamo dire che Cefalu fa pubblicità fuori. Da anche dall'America hanno visto la partita di Trapani nostra di domenica scorsa. Il discorso è questo: non è, non sono mh, il problema, non sono le società o i presidente o d i r i g e n t i delle società. Il problema purtroppo è che ci amministra, che non ci dà l'opportunità di creare e portare avanti un progetto. Se Però... in p r i m u s Però secondo me gli stimoli quelli già voi li avete perché stiamo parlando di società che nei loro campionati sono ai primi posti senza ombra di e dubbio. Dunque questo sarebbe uno e stimolo male. in più a dire ma perché non cerchiamo di migliorare ancora di più la nostra posizione dicendo quel discorso che l'unione fa la forza. Certo, L'unione fa la forza e ti ripeto eh, oggi noi abbiamo delle società sportive sane, pulite che portano avanti un loro piccolo progetto, un mio piccolo progetto, insieme per diventare un grande progetto. Io eh, ho, prima di partire da presidente di quattro anni fa ho detto eh, ho fatto un mio programma, va bene? Rifare il campo, portare la squadra con solo elementi locali ad alti livelli, va bene? Ovviamente siamo in C2, ma poi noi possiamo fare benissimo la C1, va bene? e ho un altro progetto questo è l'ultimo mio progetto s u cui io sto lavorando tanto perché io uh, ho un sogno io devo portare la serie A Cefalù e ci riuscirò va bene ovviamente non maschile perché è inavvicinabile va bene ma, ma sto femminile. lavorando ma sto ma è sempre stato un mio progetto anche quando facevo l'allenatore della squadra femminile e sai avere una squadra di, di serie A volley di calcio una bella squadra di serie Beh, C di calcio serie A Carosanto. no no no no no no no, no. Prima, detto, aspetta detto, no no aspetta io ho detto una bella squadra di calcio bella squadra ah, di calcio vai. poi se è promozione serie D lo sai che cosa succede che si crea un movimento dove le sponsorizzazioni non sono solamente più locali ma sono nazionali sono e u r o p e e e allora si può si può si può si può ragionare si può lavorare ecco il perché della mia fondazione è... abbiamo nominato già l abbiamo Lo nominato lasciamo. e Toni e Cefalu e credimi ha tanta buona volontà e allora, però io... con la volontà secondo non si me avanti. secondo me oggi doveva esserci ah, proprio eh, proprio lui qua insieme a noi a parlare di queste no, non, è una non persona è... che volontario. guarda è una persona che mi è stato vicino mi, mi, no mi no, parla... no no no e purtroppo no Perché non pensavo che questa discussione andasse a finire, ma ne possiamo organizzare un'altra sicuramente con il nostro assessore Tony c e f a l ù E soprattutto perché eh, ad alcune domande potrebbe rispondere l'assessore. Eh, sì, guarda io eh, lui io ho presentato eh, il discorso dell'agibilità al campo del eh, mio campo al comune. E è m i è s t a t a bocciata tre volte. Ecco. Va bene. Eh, Gliel'ho d a t o in mano all'assessore. Ci pensaci tu, perché io tutta la struttura a Norma, perché a Norma, tutta, Qual è il problema dei bagni? Venite a farmi le prescrizioni, come l'avete fatto per il p a l a s p o Va bene. E di conseguenza io porterò avanti, eh, diciamo, i lavori per Hai avere. Hai ottenuto? Niente. Allora, ehm, se non sbaglio, c'era qualche problema anche con lo stadio di Santa Barbara per la g i b i l i t à Sì, è stato <ride> risolto in parte eh, grazie all'assessore Toni Cefalu e anche all'intervento d e l s i n d a c o r o s a r i o Lapunta. Hai detto in parte. Sì, eh, infatti è rimasto in eh, in sospeso, ma stanno continuando a lavorare per allargare l'agibilità a tutto a tutta la tribuna. Ti posso garantire che anche fino a oggi pomeriggio. Eh, Tony Cefalu mi ha, mi ha chiamato per ricordarmi che sta lavorando per quanto riguarda ad esempio la copertura di questa tribuna senza che io l'avessi comunque cercato. E è un assessore davvero molto molto attento. Allora io voglio chiudere con una sola cosa. Se ci fosse stata la polisportiva, l'assessore Tony Cefalu, ecco, eh, non pensava soltanto a chiamare Salvo, chiamava la, la, e risolveva il problema. di Toto per quanto riguarda. No, ma il problema non non è che non lo può risolvere Tonicefalo. Il problema è che è l'ingegnere comunale che non firma. a ah, capito. <ride> allora. Il dirigente eh, di cui io parlavo. Ogni dirigente si deve assumere le proprie responsabilità. Io te lo dico qua in separata sede. Io Toto Marsala, io ho fatto una denuncia alla Procura un mese fa, va bene, nei confronti di chi ci ha m i n e s t r a t o gli ultimi dieci anni, perché io voglio capire perché noi ci siamo ridotti in questo in questa situazione economica. fallimentare perché c'è stata e lo dico chiaramente ovviamente non sto parlando che nessuno ha rubato soldi ma c'è stata una politica gestionale amministrativa che ha ridotto Cefalu allo stato in cui si trova e io ho fatto una denuncia alla procura perfetto eh, sì, totò se ne assume le proprie r e s p o n s a b i l o n i no ma la denuncia la firmata quindi il problema non ne ho il problema è questo certa gente deve capire che Cefalu praticamente c'è gente che non ha paura a mostrarsi e a dimostrare va bene il problema è che noi pretendiamo da gente che sta nelle sedi opportune di lavorare per questa città perché noi che non lavoriamo per questa città ma facciamo tanto per questa città perfetto quindi non possiamo solo lamentarci e basta Esatto, perfetto. Chiudiamo con purtroppo siamo oltre l'orario della nostra trasmissione, ma è stata veramente una bella trasmissione interessante che rifaremo con l'assessore c e f a l ù perché eh, lo vogliamo qua per dare risposte agli sportivi, ma soprattutto a quelli che lavorano per lo sport a c e f a l ù In funzione delle strutture, chiaramente non gli chiediamo il discorso tecnico, quello ci pensa il mister Minotella, ma per quanto riguarda le strutture, eh, le infrastrutture che servono alle nostre società sportive per poter mandare avanti eh, il proprio operato, questo, quanto meno, il comune ci deve dare eh, la possibilità, anzi vi deve dare la possibilità eh, di fare, perché un, un tu parlavi di agibilità, un, comu un eh, teatro comunale che ha un'agibilità di 120 posti, quando invece p o t r e b b e r deve s s e r e molti di più guarda, da quello che mi risulta. Per quanto riguarda il teatro comunale, io ho avuto a che fare eh, perché abbiamo fatto un articolo bellissimo. Scusa Enzo perché. No, no, beh, beh. Eh, ho avuto a, che, a parlare bene, con oh, professore Asta, l'architetto Asta, quello che ha fatto il teatro Enzio, comunale. Enzio. Il teatro comunale, eh, diciamo con oh, professore Asta, il quale mi ha detto, dice Totò, servivano 5.000 euro da dare a un ingegnere per fare una piccola variante, va bene, e avere l'agibilità anche oltre. Vabbè. quindi nonno diciamo vecchie gestioni perfetto allora chiudiamo con Ezio Oddo dai così ti abbiamo come lasciato per con... un attimo sì. <ride> tranquillo Doto è un vulcano in piena lo conosco bene è, è, è e con, con ed è, ed è, ed è vulcano <ride> quindi là, va tranquillo lui con me non si può permettere questo e altro quindi problemi non ce ne sono no come chiudere chiudere solamente mh, Da, da questa trasmissione è emersa una cosa: um, non chiediamo soldi alle amministrazioni, non chiediamo soldi uh, al al comune, alla provincia, alla regione, perché sappiamo perfettamente che soldi non ce n'è. E eh. <ride> eh, non, non, <ride> non chiediamo questo perché sappiamo perfettamente. Ho avuto colloqui da questo punto di vista. Chiediamo solamente di essere considerati o possibilmente aiutati. ove sia possibile, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista della, a possiamo dire? Ehm delle agevolazioni o delle delle situazioni che si possano creare per poter migliorare lo sport a Cefalù nient'altro i nostri i nostri colloqui che io ho avuto con uh, il sindaco La Punzina con Tony Cefalù uh, con altri non mirano a mi dovete dare 30.000 euro mi dovete dare 50.000 euro perché primo sarei idiota come società a andare a domandare una cosa del genere in un momento critico dove non Cefalù ma tutto il mondo praticamente versa in una crisi globale quindi sarei veramente uno stupido. Secondariamente so perfettamente che mi direbbero, mi f a r e b b e r o una pernacchia in faccia da questo punto di vista. Chiedo altro, chiedo quello che possono darmi, cioè chiedo che mi si aggevoli nelle strutture, che mi si aiuti a cercare possibilmente uno sponsor. È diverso. che mi si crei un contatto dove possibile con un'azienda che non sia di Cefalù, che non siano le famose 30 a z i e n d e di Cefalù. Io questo credo come società, ma lo chiedo io, lo chiede t u t o Marsala, lo chiede Salvo Cimino, lo chiediamo le società sportive di Cefalù. E da oggi lo chiederanno anche loro. Eh, lo chiederà, <ride> lo chiederanno pure loro, lo chiederanno. Questo è il non sfruttamento delle famose 30 aziende cefaludesi, ma aprire a questa città e a queste società che fanno campionati di vertice. ricordiamoci che facciamo campionati di vertice non stiamo parlando del campionato eh, dove nel campionato nazionale siamo ultimi in classifica e in quello di promozione eh, siamo penultimi in classifica d o t ò marsala sta retrocedendo non stiamo parlando di questi campionati non dimentichiamo che anche il calcio al c eh, ha la squadra prima in, prima in classifica il Deco. calcio al c i n q u è primo in classifica ma ci sono tante realtà che vanno benissimo a cefalu quindi Non chiediamo questo da questo punto di vista. Chiediamo solamente un supporto, tra virgolette tecnico, a quello che sono le nostre eh, le nostre esigenze. Nient'altro. E credo che il grande progetto possa essere un grimaldello. per poter andare oltre questo tipo di situazione. E io sono contento che stasera ci siamo riuniti ed è uscito fuori, si è stappata la bottiglia da questo punto di vista. Io sono soddisfatto perché avevo detto già alla nostra redazione, eh, al nostro Arduino, al nostro editore che non era il classico programma sportivo a cui non interessava eh, il risultato o la classifica perché questi si sanno eh, tutti i giorni, ma eh, un programma sportivo che si occupa dei problemi dello sport. Poi verranno anche risultati verranno anche le classifiche. Toto per concludere? No, concludo uh, dicendo che è un programma bellissimo perché veramente si è parlato di sport, anzi di un altro di un altro sport che secondo me forse a volte no a volte è più importante di fare sport perché è quello sport che organizza e permette di fare ecco, sport. ecco, Hai letto nel mio no, pensiero no, no, no. questo è. Allora, q u e l l o che dà r a fare io stasera sport. Mh, proprio stasera mh, dico questo. E, riuniamoci. Allora io ora stabilisco. dico io perché stabilisco una riunione ci vediamo io ci deve essere sempre chi s t voglio stabilisce una no vabbè, riunione, io stabilisco solo una data poi o v v i che certo. io come dico non comando nemmeno a casa mia e quando vengono al campo i cerca del presidente io dico che sono il custode e allora <ride> eh, allora io voglio dire questo ci, ci io ora programmiamo una data ci riuniamo pure che partiamo in tre quattro va bene Veniamo di se possiamo realizzare mh, questa importante unione, va bene? Poi il come, il mezzo, il quando, fare e dire la discutiamo, ne discutiamo e possiamo veramente partire. Come si dice in gergo, eh, lui non ne fa la forza. Io mh, a me ne h a n n o sempre insegnato che prima di fare una squadra bisogna fare il gruppo. Allora creiamo un ultima dirigenza, prima creiamo, creiamo, poi... creiamo, no no anche nella squadra stesso bisogna fare il gruppo perché senza gruppo non si va avanti. Eh, creiamo questo gruppo di lavoro dove si fa sport. è e cultura perché forse qualcuno ha capito che lo sport è anche cultura e la cultura è anche sport bene? e vediamo se possiamo realizzare qualche cosa di grande. Benissimo. Allora io ringrazio gli ospiti. E volevi? Siamo a posto. Volevo aggiungere semplicemente una cosa, Totò. t Io sono molto fiducioso in questa nostra riunione perché se già il nostro piccolo, amministrando pochissimi soldi, perché tu me lo confermi quest'anno sono davvero pochissimi, stiamo ottenendo così grandi proprio. risultati messi insieme. raggiungeremo obiettivi davvero alti. Soprattutto se l'obiettivo è unico per tutti. E allora eh, io ringrazio gli ospiti di questo primo appuntamento con CRM Linea Sport. Eh, Salvo Cimino, presidente della Cefalu Calcio, il Mister Minutella che avremo martedì qua. Non te lo dimenticare eh, alle 17 c i in punto iniziamo la trasmissione della Cefalu Calcio. E eh, Filippo, ah, eh, adesso Totò voleva aggiungere qualcosa. Finisco di presentare. No, Filippo serio. Eh, segretario della nuova, della neonata eh, Proloco Sant'Ambrogio di Calcio Cefalù, eh, c h r a m e n t e Sant'Ambrogio Cefalù eh, di terza Siamo categoria. Ecco Proloco Sant'Ambrogio sì, sì, sì, Cefalù. Eh. Eh, grazie Filippo di essere intervenuto. Allora la prossima settimana avremo Don Pietro qua negli studi insieme a Pino Davola che è il vicepresidente e parleremo eh, anche eh, con loro di, di di di questi problemi. Anzi. Mi, mh, t o t ò non ci sarà, mi farò promotore. Caso mai ci sei tu di eh, farli partecipare a questa riunione, perché tutti nessuno, tutti importanti, e nessuno indispensabile. No, il si piccolo dice? è più importante del grande. Ecco p e r f Ma lui è grande. E però. quando in una squadra, <ride> in una squadra ci sono giocatori che stanno in panchina, eh, sono importanti pure loro perché durante gli allenamenti fanno allenare i grandi. Chiamiamo l i grandi tra virgolette. E soprattutto una una sostituzione può farti vincere la. Senza ombra di dubbio. Allora. No, volevo d i r t questo, parlando con Ezio, e con Salvo, martedì prossimo, va bene. Noi ti stabiliamo una data. Tu la comunichi perché a questa riunione devono partecipare tutte le società sportive, tutte le associazioni sportive che vogliono. portare avanti un progetto cui io credo forma, fortemente. Benissimo. Allora intanto noi in settimana in settimana valuteremo insieme a Totò e agli altri quali siano altre società che possiamo invitare in trasmissione e poi di conseguenza fare eh, questa riunione. Eh, noi di CRM siamo eh, contenti e orgogliosi di aver dato l'input a questa possibile questa possibile svolta nello sport cefaludese perché se ne è sempre parlato chi s s à che finalmente non sia la volta buona. Allora Va, va, tutto, tutto l e No, no, a me piacerebbe, piacerebbe che questa trasmissione eh, si facesse anche al campo di basket, eh, dove invitare i tifosi a l l o sport. Ecco, tutti i tifosi dello sport. Stai sport. lanciando un'idea. E al n o s t r o e d i t o r e E eh, renderli eh. partecipe. Vabbè, renderli ecco. di tutto questo gran movimento che questi dirigenti, va bene? Fa. Allora io ho avuto una riunione con i tifosi una settimana fa. Li ho v u t i cioè li ho portato avanti, li ho fatto capire cosa ci vuole. Mi hanno stretto la mano e se ne sono andati. Dice, oggi ci andiamo più contenti perché capiamo cosa ci vuole per gestire una società sportiva. perfetto allora eh, saluto Ezio Oddo eh, del volley eh, Costa Verde Cefalù chiamiamo eh, così cioè praticamente Volpe Costa Verde Cefalù sponsor di, di Angelardino. u Io ringrazio ringrazio gli sponsor di questo eh, di questo appuntamento di questa trasmissione che sono eh, la Globat Viaggi di Via Portosalvo 54 a Cefalù, Betty Sicily scommessa online in Via Pintorno 15 a Cefalù, Mondo Moto vendita auto v e n d i t a ricambi auto e moto in Via Roma 127 a Cefalù. Un saluto a loro ringraziamento, ma prima di chiudere volevo ancora una volta ricordarvi che Domenica 10 febbraio eh, saluto i miei ospiti che abbandonano lo studio. eh Dicevo eh, Domenica 10 febbraio eh, 2013 al c e f a l u si Palace Hotel eh, ci sarà il concorso della maschera più bella per quanto riguarda il c o r i a n d o l'odoro. Una manifestazione riservata ai bambini eh, presentano eh, la manifestazione Alessandro i n o e a s a n t i g e n o v e s e che star da Italia Costantin eh, Pierangelo Gullo che farà eh, sicuramente eh, divertire tutti. Gli intervenuti perché veramente bravissimo questo piccolo artista eh, cefaludese e, per quanto riguarda l'iscrizione dei vostri bambini dove andare a fare quest'iscrizione dal Bazar Maugeri bloccato giocattoli che si trova in via Matteotti Giocheria in corso Ruggero e idee in festa dunque l'appuntamento importante per i bambini è domenica 10 febbraio 2013 presso il si Palace di Cefalù un ringraziamento va ancora a tutti voi che avete ascoltato Eh, pazientemente questa trasmissione questo appuntamento e rinnovo l'appuntamento per quanto riguarda eh, il programma CRM linea sport a martedì prossimo grazie e eh, una eh, buona continuazione con i programmi di CRM e Piradio